Bertalarabutako 6 hauta gaitetatik bi mintzatu bait ziren euskaraz. Alderdi politiko guztiak apostu egin zuten bai, erabilera sustatzearen alde. Atik euskarari batzuk besteak baino lehentasun handiago ematen diote. Egungo gobernuan den alderdi sozialistak, Irundarrek nahi duten hizkuntza erabiltze nahi du Cristina Labordaren arabera. Frente a a la imposición o la seducción nosotros siempre hemos optado por la por la sedukzioa. Imposoeketaren e, aurrean beti sedukzioan naiago baitute sozialistek eta desa, Euskara ikasteko baliabideak eman ondutik bakotxak gehien maite duena baliatzea nahiko lukete. Euskeraz utilize la vida diaria, pero lo vuelvo a decir, no medidas de imposición, sino medidas en las que quienes eh lo utilicem porque les gusta ir a trabajar industia. Iada bezalako Alderdi esku indarrek ere langabetuei eta aur txikien gurasoei euskara ikasteko erraztasunak eman nahi dizkie, baina inposaketarik gabe eta ezkerreko indarrek euskararen aldeko politikak egiteko pres dira euskara indartzeko. Irabazi Iruneko Proko Gomezek garrantzia ematen die euskarari. Yo creo que importancia la tiene toda, que necesitamos un pueblo euskaldun y que viva Como e, vamos a proponer es la gratuidad. Eta helduen euskalduntzea e doakoa bilakatu nahi duen bitartean, podemos alderdiak 10 bederatzi 9 emandi euskarari bere lehentasunetan. David Sotoren arabera, erabilera billera bultzatzarekin batera Administrazio publikoak Euskaldunon hizkuntza eskubidea bermatu behar duela dio. Ien el lugar que quiera garantizar por parte de la administración que, que ese derecho se garantice. Alderdia bertzaleak izan dira aldi ez euskaldun baten alde egin duten bakarrak, bakoitza bere ikusmodletik. Euskalderri hiltsaleko Xabiriridoi eta Euskal Herria bilduko Oñatz Mitxelena urrenezurren. Euskara hizkuntza ofiziala den neurrian beharduen garrantzia emango diogu. Herri euskaldun baten apustu egiten dugu. Erronka nagusiena momentu honetan Euskararen erabilera da. Euskar kalean behar dugu eta baita ere udaletxe barruan. Euskaraz bizi nahi dugu eta horretarako helduen alfabetatze eta euskalduntzea bermatzeko doakotasuna bultzatuko dugu. Argia daukagu herri honek bere hizkuntza daukala eta harritarroloren hizkuntza eskubidea bermatu beharra dagoela. Horretarako programa pila jarri gaiteske funtzionatzen mailo motza izan bar dugunez berri errepikatzen dut. Guk euskaraz bizi nahi dugu